Bismillah alhamdulillahi wabarakatuh. Veselatu wassalam ala rasulillahi wabarakatuh. Evo nas deveti džuz. Ovo dan Ramazana, današnji dan smo započeli sa postom. U ovom džuz imamo Musa, ala islami, faraonu, koji ćemo govoriti nišalaka, o nekim drugim džuzima gdje je malo opširnije se govori, a puno se Musa, ala islam, spominje i faraon i njegov narod. Jedan ajed koji govori o onima koji Nisu svjesni Allahovih opomeni kazni. Allah kaže: "Kela Samo griješnički narod je siguran da Allahovi kazni. Ko ne ferma. Po jednom hadisu kaže griješnik vidi grijeh istu mušicu. Toako samo što volkom kare malo smakni miš. A vjernik vidi greh ko brdo da cune njega slava. Koja je to razlika, pa šta je sad, isti ljudi, na izgled, ali boje se različito. Kad nekom rekneš što tu vam radiš, pa kari što hvali. Što je što hvali, je kad čovjek zakržja sa grijacima, onda njemu je sve svijedno. Ne, on ne osjeća da li bio, dali li krao, onda je na milijuna mora hrasti, mora lagat, znalo činiti, samo svijedno postane, jer se uprlja skroz. I nima osjećaj više za grijem. Pa je, je, samo su oni takvi. Ka kola kaži, lahom kolobun lajavkahun nebiha, imaju srca, al ne osjećaju. Ve lahom aajunum lajavsirun nebiha, imaju oči, ali ne vide. Ve lahom adanu lajesmeun nebiha, imaju uši, al ne čuju. U lajke kele'an ame beluhume adal, oni su kao stoka i gori. U lajke homogafilun, oni su nemarni. Oni ništa ne osjećaju. Eto, to je to, kad ti imaš srce, ali ne osjećaš. Kad je mora da ubije i da odmahar i zaspije, mora da radi što god hoće tako. Znači to su ljudi koji niko još ne vide i nečuju i oni ško ne od stoga. Ovdje imamo ajt govori ono što nam je poznato Ezel. Kad je Allah iz kičmi, Adam bi nas sve izvel. Šta znači iz kičmi? Znači sperma nastaje u kični. Tu se proizvodi sperma i znači, preko spermije mi smo svi novaj, novaj današ došli ad, od Admi Avisalama. Izvoje potomstvo naše. A sve duše, duše je nešto čudno, je Allah, kada je stvorio duše, 50.000 godine prije stvare nebeća zemlje, duše su stvorene i Allah je sve duše u pitu Elesetu Bi sad ovdje da posvjedoče proti sebe, Elesetu Bi Rabihum, zar ja nisam vaš gospodar Kalu Bela šahidina jesi, rekoše, svjedočimo i mi smo, znači, muslimani od Kalu Bela tako, neko kaže, pošao prizad Kalu Bela, znači mi smo muslimani ovdje onda kad smo sve duše priznali Allah i zato se svako djete rađa čisto u islamu jer smo svi Boga priznali u svijetu ezala kad je nas Allah pitu i šta onda znači kiafiru kad dođe na dunjalu, samo prikriju istinu, koju već priznuo. I zašto se ljudi bore proti te istine, zato što je u sebi nosi. To je problem. Da nema ima Boga, ljudci ne bi borili proti Boga. Nego to je dokaz da ima Bog. Zato se ljudi bore. Jer su to sa tom istinom se svako djete rodili. Ante kulu jamelke, jana kunane gaflin. Da ne bi na sunjem dano rekli, pa ne imamo mi pojma. Evo imate pojma. Allah je rekao da smo svi Allaha priznali kad smo priznali. Inači, niko nije na nalazi svijet došao da nije došao čist u vijeku. I otiće sa ovog svijeta ne čist nego sa priznanjem. Priznaćemo neće važno. Priznaće kad bude umiro tada će vidjeti Azraila. I nema tada laganja, nema tada snagi kad noge se savru. Kad nema više snagi, kad te ne mereš pomaknut, kad oči ostane ukočene. Šta drugo nego priznat Boga i vidiš kudi ideš nazad. I najveći silnic će priznat Bogaj i da je priznao, ali je bilo kasno. Ali nije tada rekao, ja vjerim, nije rekao, on je rekao, rekao ja Musa am o Musa, spašava me, kažu Faraon, taj veliki silnic, da je rekao, Bože pomozi, možemo mu opet Allah pomogu. On je opet Musa zvao i priznao njegovog Boga, ni rekao, o Allah pomozi, nego o Musa pomozi. Jer nije Allah dao da se sjeti Džibrimo za čipu pjeskom, usta da ne bi do, Boga dozvao. Allah bi se odazvao, toliko Allah mi lozio. I tom najvećem sinju faraonu bi se odazvao da ga je rekao Jarabi, pomozi. Jer kad neko rekao samo Jarabi, Jarabi, odmah te se Allah dozove i šta je, šta hoćeš, rec. Samo što se je rekao Jarabi. Allaha se zovnuo sa njegovim imenom, Razum. Piti tata Allah šta hoćeš. Reci, hoći para, hoći poslu. Kaži, a znam šta oni para, poslu, zdravlješ. To nam najviše treba. Najviše je tomu, želim para i posla i zdravlja. Pa želite, ja da daj mi mi zdravlje, daj mi pa, daj mi posla. Ili para, više im goli para, nek posla. Ma poslu, sam ljudi neći radi, aj za ovom neko da te cipa drva. Aj da kosipaš, vidi pa češ ti kod doć radit. Hela ne se ovaj, ovom ezerodom kažem, šta e, je to ezerod? Ja sam vam pričao, ovaj radi ovog snimanja ovih ovaj kamere i ovog mobitela. Tamo kažu, u konji, koliko ko je sve to vjerodostojno, ali evo da ispričamo. Ima tamo jedan veliki gnostik, Sufija, vjernik, Djalaludin, Rumi. I on je svom otcu rekuo nešto što je se otac zabrinu, ono osjećate se je priči. Kad je njegov otac, Rumi, je otišao na džanazi jednom je rano i vidio ružne znakove na džanazi. I zabrinu se, pošto je džanazi je došao kući da veli, nije i on takav. je na džanazi se vidio neki vaši znakove nekih ljudi vidi, osjeti se to, ko je dobar, ko nije dobar. Čudo Božje. I kaže, njemu dijete, bio je malam kaže, baba, ja znam što su se ti zamislio, tako stoji priča. Kaže, šta ti dijete znaš? Kaže, znam. Ajde, reći šta znaš. Zamislio si se, što se bio na Čanazi, kaže, ko svog je ranak, nisi vidio fine znakove, pa spojiš za sr. kaže, ja, kaže, ne boj se, kaže, imam sad rumi, dijete, oću govoriti. Ne boj se, kaže, on je jednom seždu u Ezelu, ovom sad Ezelu, kada su duše sve priznaje Boga i seždu činile. Kada duša tvog rana je jednom pala na seždu. A i tvoja bi baba, kar ja sam te drugi put gurno, i kada imaš ožiljak na leđima, ja sam te gurno da još jednom učiniš seždu, pa se ti ne boj, nisi ti ko tvoj jaran. I onda on vidio na leđima taj, taj znak, neki ožiljak, kako ga je bio djete, gurno I onda je otac rekao, sine, nikada te neće doći kada si daš ti. Sjedić, uvijek ću prema tebe. I kada je ispunio je taj zavit, a nije sin mogao da podnese da otac ustaje prema djetima. Jer je vidio da je djete posebno djeti. Ali otac rekao, djete, ja ću i mrtav prema tebe ustati. I sin je otišao, on je izdržao da, da ustaje otac prema njemu, oni je otišao, pa kada se nakon vremena vrata, kada se preselio, on je došao da vidi mezar koji se nalazi tamo u konji, Đelalodin, Rumija, mezar, kaže da je bila krenula svaku i ostavu zadignut mezar. Jer je rekao, ja i mrtav prima tebi A govorimo zbog Ezela i još jednog primjera jednog djeteta, kad je malik Ibnih hinar vidio djetesa sa zemljom i Djet, evo sad mi kad gledamo djeca, vidim ovu robasku djecu, vidite kako se zoni Amdo Abini. Kompjuterska djeca ovo sad, ovo, mehanizovana djeca. Al ovo se djete sa zemljom igra. Neka se djeca igrala sa zemljom. Jel ne, zemljica igra sad ne imate igre. I vidi ono, se igra sa zemljom i smije se i plaća. Sjećate se te priče, sjećate? Malo nekibni dinar. Igra se sa zemljom, pritirao sad tam, sad vam zemljom. I onda plaće kada se smije, i ond kada je to vidio ovaj pali, je li ovo je čudno djete, on se zemljom igra, ali, što plaće, što se smije. I Konta ide na njemu prič, ide malo priča s ovim djetitom, ovo posebno djete. Konta je onda da vam salam nazove, a šta ću kar je djetacu salam zvati, naziva on je djete, šta vam zna? Ali opet mi je došlo, nije obično djete, ide na njemu salam nazivati, znaš kada se ko je on da ja njem salam nazivam? I on je prišao kada je salam na lije. A djete odgovara, alaikum salam, Malik ibn Dinari. Prozba ga imenu. Kad je njega on zovno imenom, kao djete, odkud ti imene znaš, nisu nikad vidi. Bo kada znamo se mi iz Eza, naše se duše znaju kada je tamo u Eza, kada su činac Eze, kada su Boga priznali. Djete, govori sad, animo, mi se znamo iz Eza. Uff, teka je tada pripok. Kako djete zna da se znaju iz Eza? Pa bomo da vam gali, pa dobro kad se već poznajemo, Šta to radiš sa zemljom? Pa kaže, od nije smo stvari pa ćemo s njim vrat, pa mako gledamo u zemlju, jer nas je Bog u zemlji stvorio, valja uzemlji opet. Pa kaže, što se smiješ i što plaćaš? Pa kaže, smijem se kad mi nam padne Allahova milost, a kad mi nam padne Allahova kazna. Pa kaže, ti si bezviše, šta se ti bojiš? A ono velike, Kažu moja matika hoće zapaliti vatru, kaže da je krv ne mala pa i tri se zapali žarke oni. Kao hoće reći sa dicom će se zapaliti đe. Uh, i ona kraјte nije dijete posebno ovako zato i toga. Mi da mi receno da kad se tako pametno dava, dao kakva je razlika između nefsa i ruh. a i ruha? Ruh je duša, nefs to je protiv. Onda mu dijete rekne: "Na šta ti je nefs? Tvoj protiv" Nefse je ono što si prvi put zamišljio kad si meni krinu, što si skon to ne trebam misalam nazivati. to je tvoj nefse. Jeste razumili? A ru je ono što ti je drugo rekao, gdje nazovi Nisala. <coughs> nazovi <coughs> i papisala. Eto što je ru, a nese je ono, kada ti kad u tebi progovori ono, ja sad nekoj nešto, to je nefse. E, eto, malo smo sa tim ezelom završili, da znamo da smo mi svi Boga priznali. I oni najveći čakvir, i oni sve sve sveče čini, i zato što su otišli. Duša traži nešto, pa ako ne nađe pravi izvor, onda nauču se svega napijem. Allah ima svoja lijepa imena, pa kare dozivajte tim lijepim imenima. Evo jedna dova koju ja neka rođim kad nopadnu, koji ima tešku situaciju, bezizlaznu situaciju, brige, tugu, žalost, veliko god sa lijepim, jer menima lako stoji. Koga god zadasi, neka briga, tuga, žalost, problem pa kaže Allahu moj, ja sam tvoj rob, sin roba i robini je tvoji. Moj je život u tvojoj ruci. Tvoj sud za mene važe i sprovodi se. Tvoja odredba za mene je pravedna. Molim te svakim tvojim imenom, kojim si sebe nazvao ili koji si u svojoj knjizi objavio ili kojom si ikoga od svojih stvorenja naučio ili koji si u svojem tajnom znaju zadržao da učiniš velječanstveni Kur'an, proljećaj srca moga svijetlom, brudi moji i da nima osraniš žalost moju i odbiješ brige moje. Kaže Allah će mu žalost brigu i dugi, da ćemo izlazi s te situacije. Pa nato je rekao še, Allah u poslaniće, hoćemo ono naučiti te riječu u gudogu, kada je rečala i sadam, svakako, kogoda ovo, čudni, dužine da u nauči i da lakva Allah se obraća. I dakle, dok, svi mi je neki teški situacija, bolesti, porodični problema ovo je Ovo sam je ja ovaj jednom dijeliju, umnožio je to zavutalo, ja ne znam. Imao u ovoj zadnjoj moji knjih za potekat, mi smo doostali dova i ova dova. Ali govorim da se vam dijelio bez prodaje, da ne je sve onaj pretvaran u pare. Želio sam da imate ovu dovu koja je pouzdana u prenosi, znači eh, Ahmed, eh, od Abdullah ibn Masfuda, od Tafsiru i Mikasira. Allah zvoli da se dovida sa svojim lijepnim imenima, a onih ima 99, u nao rukama imamo broj 99, to smo govorili, ovdje u desnovi 18, a je 81 i 18 99. A kad obzimimo 81 manje 18, dobijemo koliko Mohamed Alisalam živio, 63 godine. To je pravo doba starosti. Kogod više žive poslanika, to mu je na fila. To mu je Allah dao kao na filu. Jer je živo i realna starost je 63 godine. Hazreti Omer je preselio 63. Omer je preselio 63. Ebu Bekir je preselio u 63. Sve trojica su tačno živjeli po 63. godine. I inače, prosjećan život, kako kaže Mohamed alai salam, moj umet živi od 60 do 70 godina. Prijetki su oni koji žive 80 i 90. A inače, ko doživi, kaže 90 godina u islamu, njemu je Allah sve oprosio što će biti, što je bivo. Imao pravo da se zauzima za svoju porodicu. Već od 40. godine po islamu doživi 40 godina neki povlasice. Allah mu lakšava polaganje pričuna, pa 60, pa 70, a 80, znači Allah sve oprašla. 90 čak mora priše pađe, ko ostari tolike godine, ali 70 je tu, prilike, svi živimo oko do 70 godina. Ovo, govorim po Muhammedu Islama i ovo kad smo oduzivili, 81, manje, 18, dobijemo 63. 63 godine. Evo, hudil ahola vahmon peru, oži vare dani džarimi, kaže Allah džarašanu, uzmi dobro, uzmi oprost, traži, popraštaj. Vako mor bilo orf. Naređuj dobro. Vari dan žahni, okreni se od neznan lica. se neznanim s budalama najbolji ti bud budala. Ko se pravi pametan među budalama veća je budala. Među budalama je najgore bi budala. Jer kaže pametan popušta. Pametni popušta, kako da radi? Ne mere pametan popusti koliko budala more zategnu onda samo znači buditi budalama budala ili gore are okreni se ali kaže okreni se od neznanica od budala pa kaže kad je ovo objavljeno praštaj kaže alejsam šta je ovo džibrila pita pinga džibrila šta da prašta pa je rečeno hadis praštaj ko tebi neće idi ko tebi neće i dajni ko tebi ne da Ja sam ovom mladicu razmišljal kažem samo mogu je vlije po ovom mladicu postupiti. I budale. Budale zato što mi sve jedno je vlija što nije obterećeno ovim što smo mi obterećeni. Ne ima među nama, Bog je kadru među hođama i među lemom. I jedan da mora po ovom mladicu postupiti. Da dad neko tebi ne daje, moraš mu dva puta, treći put reći, pa ne daj mu više vire, tebi ne daje. Da ste. Ako smo jednom halalio, kaže pa šta je on tebi oprosio, pa znaš da ti nije. I gotovo, ne jošmo nikada Ako stinje moči jedanput dva, pa kad on tebe dođe. Kraj. Po ovom kad i su samo uvevli radi. Možda ima još koi čudak da. Evo, pa još jednom da ponovi. Dadni kod tebi ne da, otiđi kod tebi neće, i oprosti kod tebe neće. Taj i će imati dobro i ovog i onog svijeta. I tada ćeš znati da me Boga radiš. Kad ja tebe zovem na iftar čekam da i ti mene zoveš, to je jedan jedan, to nema sva. Kad ja tebi nešto donesem, čekam da mi vratiš. Ne, to to. Ovdje kad ti dadneš kod tebi neće nikada dati, onda znaš da je u ime Boga. Ovo je sve drugo jedan jedan. Vradje će on meni. Idem ja njemu dati, moj, treba će da je u meni. Ovo računica. Ovaj hadis je u ime Boga. Kad ti dadneš kod tebi ne da, kad moraš oprostiti, to znaš da tebi neće vrlo prostiti. Nešto ti valja sigurno. Probajte jednom u životu raditi ovom hadisu. Otiđi nekad i on me kod tebi neće nikad učiti. Halali kod tebi neće i dadni kod tebi sigurno neće dati. To je hadis da se ispitati ljudi radi Allaha rah. Lako meni vikati ajme Boga, dobio povetu na Jose i inomi i kare joj ja se Lahko je se vapa zarađiva. Lako je takve se vape zarađivate. Kad si je finom. Sad evo sutra najviše na zove bisturs prim, odiš do tog do najdeš se sa ljudima, se vidiš, poselam kaže joj je ja se vapa. Lako je takve se vape zarađivate. ti zarađuj ova cela. Odaj ono što tebi nedaj, pa vidiš kad ti žena rekne Kad skoči na tebe, gdješ njemu kare da, šta je on tebi valio? Šta on tebi donio? O, jes to teško da povsađu. E, hajda, ljudi, kraju. Kaže, mu teki oni koji se Boga boji, njih kad šetan spopani, i da mesehom tafim ne šetan, tezekeru, oni se odmah zovu Oni koji se Laha boji, čini šetan malo od zapata, kažu, stani dobro Ali to su oni koji se bojaju, koji se ne bojaju, on će sve isovati, sve će to ne grižiti, nekaj će to ja pogrižiti. Enpal, sura Enpal, ratni plijen, ovdje se govori ima prava, ratnog plijena. Priješnji poslanicu nisu imali pravo ratni plijen. Petinu. Šta, još Mohamed Alisa imamo šta drugi nisu imali. Šta? On je poslao cijelo čovječanstvo, a priješnji su bili poslati samo svom, Nalud. Šta je ne. još Muhammedareca nemao što drugi nemao i pa i gamberi? Ima šakvar koji ostavio dovu za sudnji dan. Znači, svoju dobu nije traženo da nalud ostavio za da. ire. Dan je osvajao je sa straha. Na mjesec dana potaka bi čuli da je Muhammedareca vam krenuo, on bi se pripadio, on bi se dvije svoje ostravio. I šta još? Ne znam, nima šta ima više. Svi sve pobrali. I cijelamo je zemlja učinjena mes džidom. Jer što priješnji poslanici mogli klenat samo u džamijama. Nema svugdje klenjati. Vidite kako to bilo tiško. Nema kod ko će Nema na futu. Znači je. A Muhammed A.S. je Allah očinio čitav djunjalog mes džidom mjestom obavljane sežije. Eto sad ste naučili odreke Muhammed A.S. odnosno na drugi. Dozvanim radnih prim, posvajao sa strahom, cijelom u zanu činio mes džidom, svoj dovestio za ahiret i poslanje cijelom čovječanstvo, ja sebe treniram, da li sam zapamtio, ja sad gledam biti misliti glavni. Znate šta je, šta sam u sebi, sebi kajim, kad bako pred Najjača opcija nevsa, da ukrutiš ove šeitanuke u sebi i sve ove protive, jeste da mu ne pološiš. Ne daj mu, jesa, kako će slušati. Jeste razumeli? Najbolja opcija je poust. Kad te svrme glav, nije ti mi da četak. E to je, to je kažnjavanje nevsa. Ili pročavanje, ne da ubiješ nego da, da on malo dođe u sebi, nema lajanja kada se glada, ne mireš puno lajanja. Ima šene ali slabo laje kada je glada. E i ovog pred ihtar, ono, vidiš, et treba nepsu ovaj post, malo, on se je nadio, i stavio neka malo, nek se malo naklati i Kaže, kada vas Pingamber pozovio da zovitam se, da bi osim obživili, Onaj ko ima vjeru je živ, ko je bez vjeru je mrtan. To su živi mrtvaci. Tako Allah kaže. Pa Allah, dijelo između nas i našim srca. Sad i ovako sad našem. Ko ima da ovako ja učim po, u, posle svakog namaza. Allahumma jamo halibel kulub, febit kulubena ala dini, kalbi ala dini. O ti koji prevrćeš srca, učvrsti moje srce uvjeriti. Da ostaneš uvjeriti da ne poguda više. Uvjeriti da ostaneš. Ovo treba ući po svakog namaza da ostaneš uljer jer srca su sad tam, sad vam, sad čudiš uvo, sad ono. I, vi je sigurno sam Pengamber garantiju. Kaže Allah, Jalšan, dok se ti među nima neće Allah kazniti. Neće umet Allah kazniti dok je Mohamed živ, a neće vas kazniti sve dok budete oprsa dražni. Dok god vidit ćeš stakrula, ne boj se. Pa pred ihtar uzmite testu i puta kaži šta je stakrula. Mohamed je to radio od nebo. Pa nismo ime bolje od Pengambera. Uzmite predifakte s tih sto puta, reći stakrula, stakrula, stakrula, to je dvije minute. Neće nas Allah kazniti, povećat ćete na kakvu do budeš opra satraženo. I kaže Aladja Šanum, na kraju Vesure Mpa, u ovom džuzu, ima oni nevjernika koji troše svoje imetke da bi odbraćalo do labog puta. I trošit će ih, ali će poraženi i ožalošeni. Kad tebi dođi ovako, sad evo, vitre, Zekijat, iftari, pomoć, neki sam nam padne onih koji ne vjeruju da on troši i metak da obrati od Allaha, ti daješ na lavom putu i opet je žao. A njemu nije žao da odvraća. Sjeti se toga pa će ti manje bih žao. Njemu šetan sladi ko troši, kod ne treba. A tebe onda straši joj, ćeš toliko dati za zekijat. O krnji. da ne bi kukav imao probleme na svojnjem danu iz Egrad i Pitre, i kad mogneš da pomogneš sa Markom neko što manak, i ti Marko ističe da biti. Uglavnom, evo ovo dobro koređenje, da nas Allah uči od onih koji dijelaju na lavnom kutu. Amin.